Hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petri Krim om 15-åringen som försvann och hittades mördad i Allingsås. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. På måndags eftermiddagen den 2 oktober gick den 15-åriga hockeykillen ut från sitt hem i Allingsås. Sex dagar senare hittades han död nära sitt hem. Nu är en 16-åring häktad misstänkt för mordet på 15-åringen. En kille som ska ha varit bekant med honom. I det här extra avsnittet så ska vi berätta om vad vi vet hittills och hur polisen jobbar när någon anmäls försvunnen. Det är såklart starka känslor i Allingsås efter det som har hänt, inte minst för 15-åringens familj som i ett öppet brev riktar stor tacksamhet mot polisen och skriver att citat Himlen har fått den finaste ängel, slutcitat. Familjen har nu bett om att få bli lämnade i fred för att sörja. Och Frölunda Hockey, där 15-åringen spelades, skriver på sin sajt att beskedet att 15-åringen hittat stöd skakat om föreningen rejält och de berättar att de nu tar professionell hjälp så att alla ska få det stöd som de behöver. Och med oss nu har vi Frida Nygård som är reporter på P47-härad. Frida, kan du berätta hur stämningen har varit i Alingsås under förra veckan när 15-åringen var borta och när man inte visste vad som hade hänt? Ja det var ju då förra tisdagen som han anmäldes försvunnen av sin pappa och då gick en efterlysning från Missing People också ut och började delas på sociala medier och då började många reagera och den här efterlysningen spreds och sen på torsdagen då gick polisen ut med en egen efterlysning och inledde sen då en särskild händelse och man började leta ännu mer aktivt efter 15-åringen och det var ju men framförallt då som, som fler började reagera och ja, man, det, man pratade mycket om det här såklart. Och hur gjorde de då polisen när de letade efter den här 15-åringen? Till en början så letade de i flera områden i stan. I ett friluftsområde som ligger strax utanför och sen i ett lite och sen i ett litet skogsområde som ligger ganska centralt och de var ute med både hundpatruller och poliser till häst sökte av områden och de sökte vid sjöar och vattendrag. Och sen då i fredags eftermiddag då började de koncentrera sökningen till ett område i och runt om Säveån som rinner genom stan. Och det här sökandet pågick i stort sett konstant från fredag eftermiddag och fram till söndag kväll när 15-åringen sen hittades i vattnet inom det avspärrade området omkring en kilometer från sitt hem. Mm. Ja, han hittades ju död i söndag så hur har det varit eh, sen dess i stan? Det har ju varit en väldig chock för många. Man kanske hade börjat ana det värsta redan tidigare då eftersom att han inte hade hittats. Men det var väldigt många som hade svårt att ta in att det här hade hänt- det upprättades en minnesplats där folk kom och tände ljus och skrev hälsningar vid den här platsen då där han senast sågs innan han försvann vid den här gångvägen som bara ligger ett stenkast från där han bodde och bara några hundra meter från skolan där han gick. Och hans skola, de har haft öppet extra is på söndagskvällen efter det här beskedet kom att han hittats död. Och sen under veckan så har det kommit många, det har samlats både ungdomar och äldre personer som har stannat där eh, vid den här minnesplatsen för att eh, sörjas och minnas eh, den här 15-åringen. Och han spelade också hockey och från hans klubb så har man också gått ut och uttryckt sin sorg och sitt deltagande. Och en av hans bästa vänner har nu också gjort en låt en hyllningslåt till honom. Och nu under kvällen så ska det hållas en tyst minut i samband med en lokal hockeymatch. Och hur går snack om det som har hänt. Vad är det man tror har hänt? Ja, Det som och klagare Andreas Ekingren har sagt, och det är han som leder förundersökningen, han har inte sagt mycket om omständigheterna eller om hur 15-åringen ska ha dött. Men han menar sig att han själv har en ganska klar bild av vad det är som har hänt och har också sagt då att det, han är ganska säker på att det är en ensam gärningsman som är misstänkt. Och det finns ju också en 16-åring som sedan i höst i söndags som sedan i söndags är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord eh, han själv då medger att han har träffat 15-åringen men nekar till brott Frida det här rör ju väldigt eh, unga personer dels är det en ung kille som har dött och det är en annan ung kille som sitter häktad misstänkt för mordet och det är andra som har varit misstänkta i, i ärendet också. Eh, det här kan ju leda till mycket ryktesspridning på sociala medier till exempel. Är det här något som du har märkt av? Ja, eh, det är väldigt mycket ryktesspridning både på nätet och bland folk som pratar på stan. De här personerna det handlar om de har ju konton på sociala medier på olika kanaler och det är mycket spekulationer kring vad som har hänt. Det är olika teorier som läggs fram men just nu så vet vi som sagt inte vad som har hänt. Det är ju en 16-årig pojke som nu är misstänkt för mordet. Vad vet du om deras relation? Eh, det som åklagaren Andreas Ekengren har sagt det är att de är bekanta för varann, 16-åringen och 15-åringen. Men han har inte gått in på om de har varit vänner eller om de har umgåtts. Eh, eller så. Och det är väldigt tidigt i utredningsarbetet än så länge. Eh, som sagt så är det mycket rykten som sprids. Eh, och Eftersom det handlar om så unga personer så är det också känsligt. Just eftersom det är så mycket rykten som sprids, tar skolan eller andra vuxna ansvar för att se till att de dämpas. Ja, jag pratade med fältassistent Carlos Valles eh, tidigare i veckan och han berättade att han jobbar mycket nu, de, och han och hans team, de jobbar mycket med att prata med ungdomarna kring det här, hur viktigt det är att inte gå på rykten och, och liksom spekulationer- utan hålla sig till det som man vet- det som åklagaren och polisen säger- och sen så vänta och se vad som händer. Att inte, eh, for, ja, inte sprida de här ryktena vidare, så att säga. Och den uppmaningen ger han också till alla vuxna. Att, för det är ju eftersom att det är en... Så pass liten staden då så är det ju många som är berörda och det är liksom inte långt ifrån att man har någon anhörig eller någon i skolkamrat eller bekant som som är berörd. Tack så jättemycket Frida Nygård på P47 Härad. Ja, 15-åringen anmäldes alltså försvunnen tisdag den 3 oktober och ett stort sök på drag drogs igång. Det sista spåret var då hans position på Snapchat på en gångväg inte långt från hemmet. Men hur jobbar då polisen när någon försvinner? Stefan Dahlgren är polis i Stockholm och utbildar kollegor i en särskild metod för att hitta försvunna personer. Dementa, de brukar gå... Som en pingpongboll ungefär, de, de studsar liksom i terrängen och eh, sen har vi alltid de fallen som vi kallar rest of the world där de liksom har försvunnit i, i, från Stockholm och så dyker de upp i, i år eller någon annanstans, Det, de är ju svåra liksom. Varje år anmäls runt 25 000 personer som försvunna. Oftast handlar det om barn eller äldre med demens som vandrat iväg eller personer som är självmordsbenägna. Enligt polisen Stefan Dahlgren anpassar sökandet efter vem det är som har försvunnit. Man gör en så kallad objektprofil. Det finns en hel bok med, med sådana. Hur... Hur fungerar en, en vandrare? Hur fungerar en svamplockare? Hur fungerar en en snowboardåkare som är borta eller mountainbikeåkare? Alltså det, det är en jättestorchbok. Och då får man ju i informationsinhämtningen då försöka pinpointa vilken objektsprofil är det vi ska jobba efter. Och utifrån de tidigare ärendena som finns så finns det sträckor, hur långt de här har, har vandrat som vi också tar hänsyn till. I de allra flesta fallen så hittas personen ganska snabbt och de allra flesta hittas vid liv enligt Stefan Dahlgren. Men när man inte gör det och polisen börjar misstänka ett brott så inleds en brottsutredning. En del av dem vi, vi söker efter så slutar det kanske i en mordutredning. Så att vi har alltid ett förundersökningsspår att det har hänt något brott som vi jobbar parallellt med. Så det blir två spår kan man säga. Och mer konkret så gör de så här. Ja, vi, vi försöker komma i kontakt med alla som kan tänkas eh, ha någonting med, med den här personen att göra. Eh, där gäller det att tänka brett. Det är ju eh, arbetskamrater, läkare, sjukhus. Det är ju ja, fantasin som sätter gränserna av vad vi pratar med. Sociala medier är ett sånt naturligtvis. Där vi försöker gå in och, och titta. Har de lämnat några spår där? Eh, banktransaktioner och sånt. Så det är en massa små pusselbitar vi behöver få in. I en sån här efterforskning så jagar vi ju klockan. Så tiden är ju viktig. Och så blev det också i 15-åringens fall. En brottsutredning inleddes. Under förra veckan anhölls fyra personer misstänkta för människorov och skyddande av brottsling. Tre av dem är nu släppta. Men en fjärde, en 16-årig pojke, är häktad misstänkt för mord. Vi ska berätta mer om det lite senare i avsnittet. Och på torsdagen, alltså tre dagar efter att 15-åringen såg senast så inledde polisen en särskild händelse för att frigöra resurser till sökandet. Ett stort sökområde nära 15-åringens bostad spärrades av och det ligger alltså nära Säveån som rinner genom Allingsås. Under både fredag och lördag söker dykare från kustbevakningen i vattnet och polisen letar också med både hundar och helikopter. Polisen söker också genom en fastighet. Så kommer söndan, sex dagar efter det att 15-åringen försvann. Klockan är tre på eftermiddagen och polis och åklagare håller presskonferens. Och där meddelar man att en 16-åring som fram tills nu varit misstänkt för människorov- nu misstänks för mord och att han har häktats. Så här sa åklagaren Andreas Ekengren på presskonferensen. Det är de utredningsåtgärder som vi har vidtagit under de senaste dagarna- som har lett fram till att den här personen nu kunnat häktas- som på sannolika skäl misstänkt just för mord- vid den här tiden så har 15-åringen fortfarande inte hittats men åklagaren Andreas Ekengren berättar mer om misstankarna mot 16-åringen och säger att de både bygger på vittnesuppgifter och teknisk bevisning som mobiltrafik till exempel. Den misstänkte har bekräftat att han har träffat 15-åringen i kväll men han förnekar brott. Och den misstänkte 16-åringen, han är bekant med 15-åringen bekräftar polisen. Han är inte tidigare dömd för brott och enligt åklagarna Nerias Ekengren är det saker som 16-åringen berättat som gör att polisen nu tror att 15-åringen är död. Det har väl inte framkommit något uppenbart motiv om jag uttrycker mig så. Eh, utan det är något som vi får fortsätta att utreda. Och halv sex på söndagskvällen, alltså drygt tre timmar efter presskonferensen, så hittas 15-åringen död i Säveån. Men hur han dog har polisen inte berättat än. De andra som varit anhållna för människorov och skyddande av brottsling har släppts. Och i måndag sa åklagaren att han tror att det handlar om en ensam gärningsman som ligger bakom brottet. Och i Alingsås så tas beskedet om 15-åringens stöd emot med bestörtning som vi hörde tidigare. Och så här säger några spår till P47-härad och P4 Göteborg. Jag själv är själv en pojke som är 16 så, och tankarna går ut till familjen. Jag tycker det är bedrövligt. Ja, det känns väldigt, väldigt tungt. Väldigt jobbigt. Väldigt jobbigt. Hur kan det hända med de små med ungdomarna så här? Ja. Förutom hockey. Så var musik ett stort intresse för 15-åringen, berättar en av hans bästa vänner. Hon minns honom så här. Och han ville verkligen att alla skulle må bra. Det spelar liksom ingen roll ifall det var en liten fågel eller ifall det var en fullvuxen man. Liksom. Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Petra Krim om 15-åringen som försvann och hittades mördad i Alingsås.